Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az Önkényes Mérvadó, Horváth Oszkárral, Harkas Attila Mártonnal és Puzsér Roberttel. Stúdióban 9 ez az SMS számunk, ezen írhattok nekünk. Hujber Feriről akarunk beszélni, hiszen ma mindenki róla beszél, meg az ő mokkás antréjáról, amint előadott ma reggel a mokkában, amely, amely hát, széles körben nagyon sok mindenkit véleményalkotásra késztetett, különböző vélemények láttak napvilágot ezzel kapcsolatban. Nagyon sok kedét fölborzolt, vallási tárgyú, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy sokkal inkább szól Hujberről, mint a vallásról, vagy mint a világról. Nagyon azt érzem, hogy itt, itt egy olyan emberrel van dolgunk, aki mindig is ilyen volt, ő sem állítja másképpen. Csak hát most már nagyon bátor hozzá én, én annyira emlékeztem a, a srácssal kapcsolatban, hogy egyszer levert egy kamerát, meg egy ideig pizzázott ö, ö, Londonban, most ezen kívül nyilván szerepel különböző tévéműsorokban meg filmekben is játszott de úgy érzem, hogy egyrészt a legnagyobb baja, hogy ő nem Stólandrás, rendszeresen a nyilatkozataiba valahogy belefűzi Stólandrást, aki ugye a színész szakmának az a fene gyereke, akinek a börtönt is és a drogozást is megbocsátották, míg Hújber Ferenc akármit csinált 15 éven keresztül, ő maradt az, aki a barátok közben az ári egy nélküli tárulta, meg a CD másolási bizniszbe vette bele a berényi kis csávót, és a kék majom a valami Amerikából és ezen úgy tud túllépni, hogyha ráhúz egy Jézus kártyát. Úgyhogy egy új elmélettel állt elő, és egész héten tele volt vele a Facebook-ja, tehát én hétvégén is ezzel foglalkoztam, valószínűleg a, a Mokkának a szerkesztője is, és ennek nyomán került ő oda reggel, mi szerint előadja, hogy ugye Jézus az hát más foglalkozású volt. Azt állítom, uh, hogy Jézus színész volt. Aha. De nem ő halt meg, hanem egy tíz éves kisfiú. hogy a kereszt, A kereszt, ami azzá vált. Csak senki nem jött rá. Mert hogy azért gondolom látod, hogy ezek a Krisztus ábrázolások egy ilyen 33 tévedés, év körüli férfit tévedés, tévedés, tévedés, minden tévedés. Egy 33 éves, éves színészt koras ábrázolja, aki nagyon-nagyon híres színész volt, és egy nagyon híres előadásban. Ő a Jézust. És ezeket, hogy jöttél erre rá, vagy ezek, hogy jönnek neked? Egy Ez sugallat? egy flash, sugallat, vagy egy kutatás Semmiféle renyek. sugallat, nem, végig figyeltem az életemet, mióta megszülettem. Nulla éves korom óta figyelek mindent és mindenkit. De és milyen következtetést mondtál le? Mondjuk a saját Mit mondom életet? most, látod, hogy ezt mondom, hogy amiről eddig a világ beszélt, tévedés. Jézust nem feszítették meg a kereszten, baleset volt, véletlen volt. Egy tíz éves kis fiú halt meg, és erről beszél az egész világ. Na, hát, Szerintem jó volt az anyag. Na, hát az a kérdés, hogy a, a, a, a, a mi hősünk Hujber, az honnan tudja azt, hogy egy tíz éves kisfiút feszítettek meg, és nem Jézus, de Jézus pedig egy színész volt, és ezt ő honnan tudja? Honnan abból, volta? abból, hogy, hogy a saját, saját életét figyeli. A saját életét nulla éves kora óta figyeli. Egyből tehát, az elején ott volt a saját életében, azért azt írjuk az De ő hogy nulla éves kora óta hát, figyeli? ő nulla éves kora óta figyeli saját magát, akkor ő egy olyan szellem, ami kívül is van magán, meg belül is van magán, tehát hiszen, a, ilyen... hiszen amíg nem ismeri meg az ember a nyelvet, amíg nem tanulja meg a nyelvet, a fogalmi gondolkodást, addig nem tud magáról gondolkodni. Nem tudja figyelni magát, De nem hiszen nincsenek fogalmak. Az életekről, meg hasonlókról, tehát ő visszaemlékezett a. Ő nem 1976-ra utal hát, a nulla éves korában, hanem előszámításra. Úgy, úgy érzed, hogy a, a skizofréniáról csak úgy lehet diskurálni, hogyha behatolunk a skizofréniába, és mi magunk is skizofrén fogalmakkal kezdjük el értelmezni pontosan, a jelenséget. Pontosan, Robik, egy kicsit pontosan. skizofrénnek kell lennünk. Ma már ő... nem hasad tovább. <laughs> Szóval, hogy arról van szó, hogy hogy Huybert megvan rá az esély, hogy Húiber megőrült. A szoros értelme megőrült, tehát, hogy ugye... Van a... Kész lett, elkészült a mű. Igen, tehát, hogy, hogy vagy megbolondult, melyik a kellő-kelő kifejezés? De van, hogyha ez egy szabad vers volt? De a, csából, van, láthatóan, hát. a csából láthatóan halál komolyan adja elő. Hát egy, egy színész, egy verset, ne hügyeskedj már. Lehet, de lehet ezen elmélkedni, mert ez egy elég korrekt performance, amennyiben ezt ö, heteken keresztül előadja a a lovászlacinak a lakástól, sójában ö, már ugyanezt, a, ugyanezt pedzegette, ami szerintem nem egy régi felvétel. A facebook ez söpört végig az elmúlt, én az elmúlt napokat néztem meg. Ö, lehetne ez mondjuk egy behúzó, egy PR performance valamilyen darabnak? Csak az a gond, hogy ö, ö, itt azt nyilatkozza ki, hogy ö, még körülbelül most tudja ezt Magyarországon elmondani, mert... Ö, Lassan kül külföldön lesz rá igény. Ugye arról volt szó, vagy olyan cikkek jelentek meg, hogy ő külföldre költözik, de ezt félreértették az újságok. Nem arról van szó, hogy ő el akar menni, hanem el kell mennie, mert hívják, mert hát ezt el kell mondani a máshol is. Ha te, tudnád, ha te tudnád ezt, ezeket az információkat, nem az volna a megoldás, hogy megosztod az egész világgal? Azért mondom, hogy innentől kezdve nekem nagyon sok dolgom lesz, mert ez, amikor ez az anyag, ez megszorozódik, ezt megosztják, a sok hülye, már én hülye, aki majd mondja rólam. Az erre kíváncsi lesz, még, még három műsorba behívna. Aztán utána el kell mennem külföldre, ott kell erről beszélnem, szóval uh, elég bonyesz lesz, de azt mondom neked, hogyha megértitek azt, amiről beszélek, akkor megértetek mindent. Szóval, hogy őt hívni fogják... Ö, mert hogy ő neki most mindenhol tanúságot kell tennie arról, hogy Jézus annak idején tíz évesen halt meg. Nem egy színészi játszottál a szerepét. Ja, nem nem színészi játszottál. Színész meg, igen, meghalt egy tíz éves gyerek, aki nem Véletlenül, Jézus. Véletlenül balesetben. Igen, vagy, vagy megfeszítették, minden esetre nem Jézus. Én Úgy érzem az ő szavaiból, hogy a Jézust egy stol kaliberű, hatalmas színészóriás játszotta. Fegyes? És ennek az előadásnak, ami valószínűleg műzik el az ő elképzelése szerint, a közepette egy ilyen szimpadi elem mozgatás közben egy tíz éves fiút véletlenül rossz helyre azt tettek ugye, és meghalt. Azt ugye tudjátok, hogy egy ókori keresztén szekta a doketisták úgy tartották, hogy nem Jézus halt meg a kereszten, hanem helyette valaki más? Egy tíz éves fiú. Na de világos, de érted ez a, ez a mém, vagy ez a, ez a gondolat, ez az eszme, ez nem nem Ferenc Fe, Ferencnek a fejéből patta. Hát nem, terül. ő sem mondta, hogy kitalálta, nulla éves kora óta figyeli. Magát! Nem, magát! Érted? Nem a szakirodalmat, nem az apokrifiratokat, érted? Nem az olyan evangéliumokat, amelyeket nem kanonizáltak, érted? Hanem magát figyeli, és ebből vonta le azt a következtetést, hogy Kanadában megszületett az új Jézus Krisztus. Aki nő, és aki, már van egy fia. Aki nem Krisztus, hanem Kriszta, hát, és ja. van egy igen, és van egy fia, és hogy ő, ő, ő, ő, ő az örökös, és hogy ezekre, ezekre a következtetésekre ő úgy jutott el, hogy magát figyelte. Tehát, hogy hogy kell figyelned magadat, hogy megtudd, hogy Kanadában megszületett valaki. Szeretném a, a rádió stúdió belső falára és a, a ti é, éppen aktuális mondjuk az autótoknak a belső falára, felinek a koponyáját belülről így hangulat festészettel fölidézni. A, azt írja február 10-én a Facebookján. Má, ö, bocsánat, március 10-én a Facebookján március 9-e van. Én vagyok Jézus, az Energiája, összehívom a tanítványokat. Tizenketten vagytok mind magyarok, a vagy magyar származásúak. Ugyanaz a foglalkozásotok vagy annak a szimbóluma mind kétezer éve. A kaput Péter zárta le az anya Szent Egyházzal. Keresztelő János nő volt, szimbólum. A női Jézus átadta a stafétát. 2000 év jött. Halál, pusztulás, férfi energia. Átértünk a vízöntőkorba. Az új női Jézus már megszületett. Kanadában él. Van egy fia? Biztonságban. Ez a Hufnagel pisti lesz. Az új női testférfi lélek mesterenergiák már itt vannak. Mesterenergiák? Gazdagok, híresek, befolyásosak. Keressétek egymást. A tanítványok a szimbólum életüket élik. Ez lehet nehéz. A régi Jézus átadja a stafétát a női Jézus energiának. A föld méhéből kiárad, és a világ titkos anyanyelvén, megállja az újat a föld fején. A föld kundalini kígyója körbeértés farkába harap. Békeveletek, veletek, menjetek, készüljetek, Balkán Hamlet. Valamit tud, valamit tud, a múltkor itt dumáltam a genderizmusról, érted, a gender jövőjéről, a nyolc nyolcnemű más másfajról, ami majd kiírt itt mindenkit, érted, ha csak nem a mesterséges intelligencia győzi le, hát érted, ez ennek az evangélium, a női Jézus, érted? Az ember nem volt nő még Jézus. ilyen hálás a feleségének azért, hogy gyereket szült. Nem, nem az, hogy ő, ő nem megy el annyit inni, meg otthon van, és segít fürdetni, hanem egyenesen a megváltó nemét átruházza rá. Ja, de hogy már tudod, pszichológiailag magyarázod ezt szintén. Én nem magyarázom, én csak figyelem az én életemet nulla éves kormóta. Azt, azt nem értem. Szóval nekem az bűzlik, amikor valaki úgy örül meg, hogy az olyan trendi. Hát éppen most ez a gender ideológia, meg ez a, a női energiák, ezek most ilyen nagyon, nagyon, nagyon benne vannak a közgondolkodásban, most nagyon erősen hatnak, és érdekes módon a huyber pont úgy őrül meg, hogy az új Jézus Krisztus az nő, és hogy, a, hogy férfi energiák uralták a világot, de most a nő, tehát hogy és becsatornázza... És pusztulás, a igen, férfi, igen, a háború... Tehát, hogy be, becsatornázza a saját őrületébe az éppen aktuálisan trendi gondolatokat, ez egy kicsit Bűzlik, mert ilyenkor azt érzem, hogy hát ez mégsem teljesen saját gyártású őrület, hanem ez a, ez a kollektív és éppen a divatos. igen behatol. igen, De meg arról van szó, hogy ezek divatos és hálás dolgok. Ezek, ezek, ezek most hálás e, megfejtések. Hogy a férfi energiákat leváltják a női energiát. világos, Abszolút világos. Figyelj, mondok neked valamit. Régen szemmel vertek. Amikor feltalálták az elektromosságot, akkor a falon keresztül áramozták a, a, az ilyen elmebetegeket, vagyis azt képzelték, hogy őket falon keresztül áramozzák. Uh -huh. Utána jött a lézer, már lézerezték őket. Érted? Tehát a technikával, a technológiai fejlődéssel együtt halad az őrület is. Tehát ilyen értelemben hát a társadalmi trendikkel is együtt halad az őrület. Uh -huh. Uh -huh. Jó, egyébként beszélhetünk erről az egészen komolyan, Figyelj, Nem, értelem, egyébként megmondom, hogy, mondom, a hogy, miért, hogy, mondom, hogy miért. A társadalomról szóló látlelet ez a újberes. Hát, tragikus Magyarországon a mentál mentálhigiénés helyzet. És ez, úgy gondolom, hogy a berben ez csapódik a pofánkba. Az minden a, a, a celebritásokon ismert embereken, mondjuk ezer darab van belőlük, leképeződik a magyar lakosság, mentálhigiénés állapota, és kell, hogy legyenek közöttük a megfelelő ö, rétegre az, az általuk képviselt a igazabba, 12 ezer emberre utaló kóregyüttes, hogy én képviselem híres azt az osz, Pontosan, pontosan a celebritás erőjét. valahol a kollektívumnak is a kifejező. Én vállalom a pánikbetegeket. <gül> <Én takat, takat. gül> szóval, szóval, hogy hogy arról van szó, hogy ez a, ez a skizofrénia, ez, ez, ez tipikusan ilyen tünetekből vonható le. Tehát amikor valaki arról számol be, mondjuk Szani Szló Ferenc, hogy a saját gondolatait nem ő gondolja, hanem valaki más gondolja az ő gondolatait Beszélnek az ő fejével. Na most, na most ezt vetítsük le a hújberre. Amikor valaki figyeli magát, saját magát, vetítsük fel a saját magát figyeli, nulla éves mm -hmm. kora óta és ebből ő kifejti azt hogy Jézussal mi történt az ő születés előtt 2000 évvel hogy mi történik Kanadában tehát térben és időben utazik azáltal is információkhoz jut térben és időben azáltal hogy önmagát figyeli hát pontosabban mi... a tér és az idő összeomlik Hát be, és, belülre és kerül, és a, fején belülre ke a fején belülre kerül, tehát önmagad figyelése által információkhoz juthatsz a térben és az időben különböző helyekről és időpontokból, hiszen a, a, a gondolataidban a, a, a térbeli és időbeli valóság képeződik le. Így van. Kvázi, és hiszem, a, benne, a benned szóló hangok egyes elméletek szerint, de most komoly elméletekről beszélek, a jobb és a bal közti kapcsolat közvetlen kapcsolat vagy együttműködés megzavarodik vagy megszakad, és a jobb agyfértekének a, a, a gondolataid, belső monológok, hangok formájában hallja a, a, a másik agyférteke. 0630 20 10 909. Itt ülünk a Jazzy Rádióban, és próbáljuk megérteni, hogy az új Jézus, aki nő, és Kanadában van egy fia, Hulbert Ferenc tálalásában hogyan is képzelhető el felfogható állításként. Ez az önkényes mérvadó Pozier Robertel és Horváth Oszkárral, itt a 90.9 jazzy -n. Nagyon nehezen jutok dűlőre, hogy mit gondoljak Huyberről. Nagyon nehéz eldönteni, hogy a csávó kizofréne vagy egyszerűen csak egy kis pózolós celeb, aki egyszerűen csak megunta, hogy mindenki azon röhög, hogy olyan egyszerű, mint egy százasszög, úgyhogy inkább az ilyen elvont bölcsész csajokra hajt rá a szélhámos dumájával. Ez, ez az, amit nagyon nehéz eldönteni, úgyhogy én arra kérlek titeket, kedves hallgatók, hogy írjatok nekünk a 0630 2010 es SMS számunkra. Tényleg érdekel a véleményetek, ha úgy gondoljátok, hogy, hogy, hogy tényleg megőrült, hogy Huybert tényleg megőrült, akkor egyetlen szót írjatok skizofrén. Ha úgy gondoljátok, hogy Huybert nem őrült meg, hanem csak pózol, és hogy csak... Ezt a kifejezést... Ez ezt a, ezt a, ezt a kedves, kedves SMS író azt a kifejezést írta, hogy megélhetési skizofrénia. Hogyha így gondoljátok, akkor pedig küldjetek el nekünk a szélhámos szót. Tehát a skizofrén vagy a szélhámos szót küldjétek el nekünk, és utána összesíteni fogjuk, mert tényleg érdekel, hogy melyik, melyik lehetőségre szavaztok ti többen. Engem az is érdekel, azon kívül, hogy rendkívül szórakoztat a hülyesége, de egyébként sajnálhatnám is. Tehát ami itt történik, szerintem már orvosra való. Csak gondolom, hogy nem önveszélyes, nem közveszélyes, ezért ö, semmilyen kényszergyógykezelésről nincs szó, de, de ránézik számomra egy olyan ember látszatát kelti, akire a szientológusok már rég le kellett volna csapjanak. Nézd, itt egy gyógyszert nem szedő ember. Rögtön látja a csodákat. Tehát szervezzük be, lássa velünk a csodákat. Csak, hogy a Hújber az ennél valószínűleg jóval erősebb akaratú, mint hogy egy már létező egyház beszervezze. Ő egy egyházalapító alapító svunggal rendelkezik. Robi, a Robi mondta az előbb, hogy a bölcsész csajokra hajt meg minden. A valami Amerika, egybe, a valami Amerika egybe nem, nem ő játszott a legfiatalabb testvér? De, de. Na, és ott van egy rész, ahogy, ahogy egy ilyen részek csajnak magyaráz ilyen elvon dolgokat, csak uh -huh. a csaj így ráború részegen az asztára. Lehet, de hát a filmben. amit mondott a Robi, ő egy ilyen, tehát ilyen szerepet játszott filmben. Uh -huh. Hmm. Ha valaki a Földön fekszik, nem rugunk bele. Szegény Ferinek inkább segítség kellene, nem, nem ekézés, írja a hallgató. Figyelj, én meg úgy gondolom, kedves hallgató, hogy a segítség az annak kell, aki segítséget kér. Vagy aki segítségre szorul. Ez az ember jelenleg ö, a világon akar segíteni. Ő jobban tudja, hogy Jézus ki volt, mint mi. Ő jobban tudja, hogy Kanadában él az új női Jézus. Ö, mi az, hogy segítség kell? Majd, ha hújber kér segítséget, majd akkor kell neki segítség. Vagy majd, hogyha a Huyber. Ö, a, a földön rángatózva vonaglik, és azt üvölti, hogy bő, bogarak vannak a bőröm alatt. Majd akkor segítségre Az szorul. Az már Filip kédik. De jelenleg, jelenleg nem úgy néz ki a, a dolog, hogy, hogy segítségre szorulna a csávó. Ő akar segíteni a világon. Ő akarja a mesterenergiáival mester meggyógyítani a világot. Hát hát nem egy, gocsánat, nem egy találsz azok között, akik hát egyébként segítségre szorulna. Hát bement a tévébe, és elmondta. De, Most erre nyilván reagálni lehet, nem? Egy közszereplő fuldokolni a tévébe, akkor hagyod, hogy megfulladjon? Nem! valamit a, a hallgató, csak az a gond, hogy válasszuk kették, tényleg segítségre szorul szerintem, ugyanakkor ez egy támadás a gondolkodásunk ellen, ez a sok paromság, amit állít. Hadd reagáljuk már le a magunk módján. Nem kell magyarázkodni, hagyjad már, ja, ez egy közszereplő, van. a mokkában beszélt róla, ma mindenki erről beszél, jaj, de hát segítség kell, jaj, de hát ajtatoskodjunk egy kicsit. Egy jelenségről beszélünk. Ha skizofréniáról, akkor is ránk tartozik. Ha szélhámosságról, akkor is ránk tartozik. Özöllenek az üzenetek, mindenki azt írja. Szélhámos, szélhámos, nem kétség. Szélhámos, Elron Hujber. Ez, ez el, a el, morzi. Elron Hujber. Elron Hujber. Szélhámos, el szélhámos mindenki a szélhámosra szavaz. Eddig még egy nem kaptunk. Vagyis hújber személyében talán igen, de hogy egyetlen egy üzenetet sem. Meg vagyok lepve ezen egyébként. Mert hogy ö, mi magunk pedig eddig ezt ne, az Ne, de nehéz ezt eldönteni, mert, mert hogy mondjam, tehát gyan, gyanakszunk, tehát az az igazság, hogy amikor egy celeb megőrül, lásd Benkő Dániel, akkor így mindig így van sok sokszorosan bűzlik az egész. Mert tudod ja. miért? Mert az őrület elképesztően bulvárképes. Elképesztően vonza a kattintásokat, elképesztően vonzza ezeket az ukvirkázokat, ragad rá az összes ilyen celeb magazin, meg star magazin, meg, meg, meg újságíró, meg tévés. Hát a, a Benkőnek a. a Mű, művész státusza a csúcson volt, a telep státusza az origón volt akkor, amikor elkezdett mesztelenül lantozni. A, a művész státusza, vagy a a művészkörökben való megbecsültség az hirtelen bezuhant, viszont a celeb státusza meg elkezdett szárnyalni de azt attól, azt, hogy őrült. Azt tegyük hozzá, hogy a Benkö Dániel körülbelül 30 évvel ezelőtt szenvedett el egy olyan törést az életében, amelynek során megváltozott a gondolkodása, de az őrültségéhez csak szép lassan fértünk hozzá, kinyílt. A Hújber Ferenc is azt állítja, hogy ő 20 éve ugyanezt mondja. Csak most már bátrabban kiáll vele. Senki senkivel nem érde, történt valami áttörés. Kaptunk egy üzenetet arra, arra vonatkozóan, hogy skizofrén, sajnos már egy ideje látszódnak a jelei. Nehéz, nehéz, ez nehéz ügy, mert az az igazság, hogy amikor tényleg, amikor ilyen fogalmakat hoz, hogy mesterenergiák, vadonatúj mesterenergiák, érted? Amikor, tehát tudod, amikor már ilyen saját fogalmakat kreált, Tehát azt látod, hogy már egy olyan térben vagyunk, ahol már nem csak a névszókat nem érted, mert olyan dolgok között zajlik a cselekmény, hanem már az igéket sem érted. Érted? Tehát már a cselekvést sem érted. Már az egésznek a tere, egy ilyen A egy Be... beszéd szürrealista szabad versé alakul. Igen, igen, igen, érig, igen valahogy uh, skizofrén írja a hallgató. <gül> Egyszerűen hülye. <gül> Ez ne ne, nehéz így eleszán. értelmezni. Szélhámos, szélhámos, szélhámos, szélhámos, s kizó, de annyi esze mégis van, hogy kicsit a saját érdekében ki. na ki. Na, na, ez nem létezik. na. na. Ez nem létezik. Tehát én meg azt gondolom, hogy ha valaki rendesen skizofrén, akkor az skizofrén, ha meg szélhámos, az szélhámos, de ugye egy kicsit skizofrén, kicsit szélhámos, hidd el, hogy akinek tévképzetei vannak, az nem ravaszkodik, hogy bekerüljön a mokkába vele. Ja, ja, ja, Érted? Ja, ja. Tehát az nem, az, az nem igyekszik, a, nem tudom én milyen. Tehát én, én azt gondolom, hogy ha itt valaki tényleg rendesen megőrült, az nem a, nem a, a sztármagazinoknak a, a, a, az oldalaira vágyódik, vagy ha vágyódik, akkor nem azért vágyódik, hogy végre a ferit meg. Becsüljék. Végre a Feri megkapja azt, amit eddig csak a Stolbuci kapott, hanem azért, hogy ő tudósíthasson a mesterenergiákról, hogy ő tudósíthasson a, a kanadai nő Jézusról. Apropó, miért Kanada? Aha. Na, ez miért? Na, ez, ez egy érdekes kérdés. Miért Kanada? Szerintem azért, mert, mert, mert Kanada a feminizmusnak az egyik fellegvára, mert Kanadába mennek nem véletlenül a menekültek és valahogy Kanadának a van egy... Hát igen, igen, igen, igen. Erre szerette volna ilyen... megfogalmazni a famát. Nem, nem. Nem. Politikai korrekt... Ja, értem, tehát érde. akkor ugyanígy értetted. Pisi, pisi... Ugyanezt <gül> mondtad? Jó, jó a, a hallgatóknak a többsége szerint skizofrén. A, a, a... Mert hogy szélhámos, a többsége szerint Ja igen, igen, igen, igen, többsége szerint szélhámos. És írták a skizofrén. Kettő és, és nem tudom én, kilens három, szélhámos. Három. És kb. Kilenc igen. Szélhámos. Szóval az az a, az a a, a gyanunk, hogy Kanada, ahol Feldmár András, az praktizál és LSD segítségével gyógyít különböző függő betegségeket, mint alkoholizmus, mint heroinizmus, mint skizofrénia. Tehát háromból kettő betalált most a témába egy picit. Most, a, most a, háromból, a háromból kettő az függőbetegség, a harmadik az nem kifejezetten függőbetegség, de a skitofréniával kapcsolatban az az érdekes, hogy az LSD az tulajdonképpen egy... Egy hasonló ha, hasonló, na, nagyon hasonló tüneteket okoz, mint a skizofrénia. És ebből kifolyólag a Feldmár megfigyelte, meg hát a Feldmárnak a mester a Lang megfigyelték, hogy az LSD hatása alatt a normális tudatállapot, tehát a hétköznapi homeosztatikus tudatállapot a skizofrén tudatállapottá válik, a skizofrén tudatállapot pedig vissza! homeosztázissá. Ez azt ez hát az jelenti, hogy, a, lehet? hogy megfordítja, megfordítja a tudat és a tudattalan viszonyát. Ugye a homeosztázisban a tudat van felül, a tudattalan van alul. Na most az LSD, ez hatása, alatt, az LSD hatása alatt ez megfordul. Aha. A tudattalan tartalom kerül felülre, az álmok világa, ugye az éber éberálmok, mesterenergiákról, meg tíz éves ö, gyerekekről, akiket jajos, Jézus helyes veszítenek jajos. meg. A, a, a tudatos ö, ö, működés, az pedig lemerül, sok skizofrén esetében olyan mértékben lemerül, hogy a mozgás koordinációt elveszti. Olyan mértékben lemerül, hogy a, tudat, hogy a, hogy a, a beszéd központ alá merül, és már beszélni sem tud. Tehát ez, ezek nem ritka tünetek, és ha valakinél ez magától megfordul, az LSD hatása alatt ez visszafordulhat. Ezt azért is mondom, mert a Huyber számára is ez egy opció, hogyha tényleg skizofrén, hogy bizonyos vezetett terápia segítségével igen, ez a, ez a tünet meg ez a, ez a rengeteg szenvedés, amit okoz egyelőre csak magának, ez kezelhető. Volt annak idején egy képregény sorozat nagyon ijesztő dolgokról az interneten, majd megkeresem, amiben volt egy sorozatrajz egy kislányról, aki elmesélő, hogy gyermekkorában azt játszotta, hogy ha megfordul 180 fokot, akkor egy másik dimenzióba kerül. Ha még egyszer 180 fokot fordul, akkor újra az eredeti dimenzióba kerül. Ha megint 180-at fordul, megint egy alternatív dimenzióba kerül. Csak elfelejtette számolni, hogy hányszor fordult meg. De... Ajaj, ajaj, ajaj, ajaj, ajaj. A, az az igazság, kaptunk egy olyan, olyan megfejtést is, hogy narkó, tehát hogy ez egyszerűen narkó. De ez, ez, ez inkább a megvonás lehet én szerintem. Tehát az például tudjuk, hogy amfetamin és kokain megvonás az tud pszichotikus epizódokat okozni. És hogy a, ez, ez itt... Egy olyan foka, egy olyan szintje a, a, a tév, téveszméknek, amely már, amelyet már valamilyen módon magyarázni kell, vagy skizofréniával, vagy hát még van egy olyan lehetőség, hogy skizoaffektív zavara van a hújbernek. Ezt a skizofrénia és a hangulati zavarok tüneteinek kombinációja jellemzi, de vitatott, hogy az előbbihez vagy az utóbbihoz tartozik. Én azt gondolom, hogy itt ez a legvalószínűbb, nem egy szintisztas kizofrénia, mert ahhoz túl magasan funkcionál a csávó. Az is egy lehetőség, hogy igazad beszél. Ah! <gül> Ö, Írja talán... az egyik kommentelő, miért Kanada? A választ keressétek a Park Na ez Parkba? ba Mindenről ez Kanada jó. tehet. Ez nagyon jó. Természetesen. Um... Saját állítása szerint soha nem drogozott, viszont húsz évig volt keményen alkoholista. Sőt, saját bevallása szerint három vagy négy évvel ezelőtt coming out volt egy olyat, hogy vásárolta az érettségét és a diplomamunkáját is plagizálta. Viszont cserébe fel, felvették a színművészetire. Ez viszont, az, ez viszont a szélhámosság felé billenti a mérleg nyelvét, mert ha valaki... Az alkalmassági mutatót kiállítja, ha, hogy hát... Ha valaki azzal... Ha, ha valaki a... a tíz évesen megfeszített gyerek Jézus előtt pár évvel még azzal haknizik, hogy vásárolta az érettségiét. Ott azért az az érzésünk, hogy ez most már tényleg bármit behazudik, csak hogy róla írjanak, meg beszéljenek. Tartanék itt... még egy kis felolvasást, ugye említettem, hogy a lakástólksó műsornak a második részében a újber volt a vendég, és beszélgetett a lovászlacival, nagyon-nagyon sűrű háromnegyed óra. Üh, idéznék pár dolgot, hogy mik hangzanak el, miket állít magáról meg akkor a arca van ehhez a, ehhez a tudáshoz. Azt mondja, eltelik 20 év, és jönnek, hogy e ennek már megint igaza volt. 20 évig ittam, híres vagyok arról, hogy rajtam nem látszik. Nekem iszonyatos genetikán van, nagyon durva, nem iszom három napig, és olyan, mintha sose ittam volna. Én egy fákja vagyok. Mászkálsz úgy, mint egy ilyen orákulum a világban, ez is egy idézet a beszélgetésből. Tudom használni az alkoholt, olyan nekem, mint egy sámándob. Sose drogoztam. A hújber jelenség most az így vissza. Elvégeztem a feladatot mikor megvan az alapállás akkor már borzasztó könnyű feladni az egódat mondja az egó feladásáról beszél Újber Ferenc ez is egy gyönyörű mozzanat a beszélgetésnek aztán azt mondja nagyon nehéz egy zseni és messiás tudatos emberrel együtt élni, és én ezt otthon kommunikálom nagyon örülj, hogy velem együtt élhet, sokan nem szeretnék ezt te neked megadatott, mondja a feleségének én egy hegy vagyok átnépted a 8000 métert nehéz hisz, ha megfulladsz ez vicces, de nem vicces Rahatul nem vicces. Tad, tad, tad, a tehetség, tad, tad, mint, mint olyan, ezek fogalmak. Aki tehetséges, azonnal kezdjen el félni, mert az egy betegség. Miért nem vicces, Robi? Szenzáció. Hát, hát azért nem... Miért mi? Hát azért nem, azért nem vicces mert a pofám leszakad. Tehát tudod, ez, ez inkább szégyen teljes. Tudod, ez a zseni, ez egy eleve egy kamu egy büdös nagy kamú ez a zsenizés, a zseni meg ez a folyamatos, a zseni, folyamatos a világos, zseniskedés, világos, de most hagyjuk világos. is, hagyjuk is, értjük, hogy mit értünk alatta a nagyon tehetséges embert, a, a képességek burjánzását értjük a zseni alatt. Na, no, ha most Béla azt írta, hogy Magyarországon, akiből a vásodtság kitör, azt már zseninek nevezik. Na igen, na, na igen. Ez. Tehát, hogy, világos, a... a, a, a ez a, ez a zseni, zsenizés, hogy, hogy, hogy ki a zseni, tudod, ez úgy működik, ez egyféleképpen működik, ha rólad mondják. Amikor te mondod magadról, az nem zseniség, hanem szégyentelenség. Gátlástalanság. De ezért vicces, mert az önirónia akkor is működik, ha nem akarja, hogy önirónia működjön, érted? Tehát amikor valaki lejáratja magát, az vicces tud lenni. Mert működik az irónia, mint effektus, mint, mint mechanizmus, érted? De látod, hogy nem működik. Hát ő lehet, hogy nem ironizált magán, de mégis valahogy a hallgatónak olyan érzése van, hogy basszus, ez, ez egy öngúny is lehet. Hogy mondhatja, hogy mondhatja valaki magáról azt, Megváltó hogy átlépted a, átlépted a 8000 métert, most már ne hisztisz, ha megfulladsz. Hát, hogy tudod, hogy ő legyen. ilyen... de Csak az, az bűzlik, amikor valaki ilyen gyönyörű metaforákat alkot a, alkot a saját tehetségére. Hát Érdekes módon Petőfi ezeket a verseket, meg ezeket a gyönyörű metaforákkal nem azt írta le, hogy Petőfi mekkora költő, uh -huh, uh -huh. hanem el leírta a, a Tiszáról, meg a németekről, meg a királyokról, Véleges. meg a apostorról, mindenfélét nagyon szép metaforákkal, és az utókor, meg a... Meg a meg a korszaknak az irodalmára írták róla, hogy na ez a Petőfi, mekkora zseni, érted? Jó, ez Pet így működik. Petőfi sátánista volt és cionista. de erről majd beszélünk későbbiekben. <gül> Ezt szerintem a re egyik reggeliműsorban el tudod Nem, mondani. De holnap, majd... után, holnap, holnap után úgyis izé, úgy ünnepeljük. Úgyhogy majd beszélünk erről, mert én egyébként szeretném, hogyha beszélnénk a Magyarországot, a magyar társadalmat egyre inkább behálózó őrületről. Nem, val valójában erről a... Ez ugyanaz a hújber jelenség. Valójában a... Az, a kozmikus magyarságról? Nem, a, magyar, nem, a magyarországi mentálhigiénének erről Aha. a nyomorúságos állapotáról. Arról, hogy felszállsz a buszra, és maguk előtt, maguk elé motyogó embereket látsz a buszon. Olyanokat, akik merednek maguk elé, és egy láthatatlan emberrel beszélgetnek éppen. Egy... Föl, a múltkor a metró egy csávó fölkelt, és elkezdte rugdosni az ajtót, érted? Meg beleboxolni. Egy néni ott állt, és amikor a csávó leszállt, érted? Láttam a néni hogy sóhajtott egy hatalmasat, hogy Úristen megúszta élve. Mm. Érted? És én egy csomószor találkozom ilyennel. Csomószor már elérte, amit akart. Mikor beszéltek ennyit színházi munkássága kapcsán? Biztos nem Hújberről, írja a hallgató. Nem ez a topik, bocs. Igen, de én azt gondolom, hogy... Ö, hogy Ebben ö... alkotott nagyot mostanában, amit mostól, te, te azt gondolom, De nem, ő egy, ő egy jó alkalom arra, hogy beszéljünk egy jelenségről. Most, itt nem a Hújber a lényeg. Persze. A lényeg az a az egyéni skizofrénia, meg a kollektív skizofrénia. Mert van egy közösségi skizofrénia az interneten, és van egy egyéni skizofrénia a fejedben, és ezek, ö, ezek kapcsolatban állnak ám egymással. Absolut. Tehát a Molnár, Molnár F, F, v. v. Molnár V. Árpád. F Árpád. Árpád. Molnár F. Fárpád. Bocsánat, Molnár V az más. Ő az, aki minden videóját úgy tölti fel, hogy a, betölt, a betiltott videó. Ő a, ja, ja, ja. Ő, a, ő, a, ő a baloldali szaniszló, az ek ekhelor, Ekleron tanú. Csak vagy... nem olyan sikeres. Nem, hát Igen. kevésbé sikeres, és a, a, ami, ami, igaz, ami mélyen igazságtalan, hogy amíg egyik skizofrén, Szanisztló Ferenc, az saját tévéműsorral évtizedes viszonylatban működik, és középosztályos életet él, addig a, a Molnaref Árpád az meg ilyen lisztes víz, vízen él. Tehát, hogy olyan Ez nyomorban, elképesztő nyomorban él. Tehát, hogy az egyik skizofrénnek annak kiuta jóból, és saját szektát szervezhet, a másik az meg szinte csak skizofrénekkel dolgozhat együtt, mert szinte csak ők, ők azok, akiket meg tud szervezni. Ilyen kis sejtként működik a, a, a, a akár a, a Szentológia egyház, akár a hídgyülekezete, akár a, a, az országos ideggyógyintézetnek a, az alternatívájaként, a konkurenciájaként. Mert ő is képes felszippantani ilyen ö, labilis idegzetű, vagy, vagy, vagy éppen tévképzetek közt örlődő embereket. Ez az önkényes mérvadó Puzsér robertel, és Horváth Oszkárral, itt a 90 jazz csesszén. És itt van velünk Farkas a stúdióban, én úgy gondolom, hogy a kollektív skizofrénia és ez a, az egész magyar társadalomnak ez, a, ez az egyetemes őrülete, és lő helyenként meg intézményes őrülete, ah, lásd, lásd, lásd világpanoráma. Szóval, hogy nem csak az, ugye millió egy dolog. Millió egy szóval, dolog. hogy itt az van, csomó van. vonatkozásban intézményesül is. Pataki Attillát említették, akit elraboltak az ufo érted? És különböző politikai körökkel jóba van. Ha, nem ha tudjátok... Hát füzzek ne, nem Oké, okay, okay, nem csak a Patakiról van szó, ne, nem, nem vagytok teljesen jártasak azokba a szubkultúrákba, amik, érted, a, ma a magyarországi politikát áthatják, és elképesztő téves eszmék meg, meg ilyen, ilyen, ilyen pszichotikus cuccok mennek el. Tehát nagyon durva. Nagyon nagyon durva állapotban van a magyar társadalom. Jó. Rémisztően durva állapotban. egyébként erről kéne a továbbiakban beszélni. érted akkor, az, hogy most már szinte mindenki csak konteókba tud gondolkodni. Tehát nincs nincs. De ez olyan... a sektásodással, a, a Facebookkal, a sektásodással a Facebookkal pontosan, tehát csak összeváltozóbb élményekbe. Nincs ilyen, hogy hogy folyamatokba társadalmi gazdasági folyamatokba történeti folyamatokba trendekbe meg ilyenekbe. kizárólag érted, mindent valakik valahonnan irányítanak. Ez a a koronai skizofrénia. Igen. Hogyber fulkamú írja a hallgató, és el, elérte, amit akart. Kattintás és figyelem. És ezekkel generálódik tovább ez a folyamat. Na, erre de ez, vál... de ez, ezt ilyen egyszerűen nem lehet magyarázni. Na, ezt... Bocsássál meg! Hiszen, ha vele? valaki pusztán kattintást és figyelmet akar, annak azért csak nem mindegy, hogy mire kattintanak, csak nem mindegy, hogy mire figyelnek, vagy mit gondolnak. Ha valaki ekkora áldozatot vállal a figyelemért és a kattintásért, hogy őrültnek tartják, ennél nincsen nagyobb áldozat. Tehát, hogy ennél ennél nagyobb lemondás nincsen, mint hogy lemondasz az a, a józan ítélő képességed látszatáról a nyilvánosságban. Érted? Mennyire kell kétségbe esetten vágyni a figyelmet és a kattintást ahhoz, hogy megjátsd az őrültet, és hogy a más emberek pusztán csak, hogy rólad beszéljenek, akkor inkább mondják azt, hogy őrült vagy, de csak beszéljenek rólad. Hát ez már, ez már az őrület egy neme. Tehát amikor az exhibicionizmus egy ilyen szintig fokozódik, az már nettó őrület, nem? Abszolút. Én még egyébként hozzá tenném az ilyesfajta megjegyzésekhez, hogy azért nézzük már meg, hogy mi, tehát mi, tegyük föl, hogy a húj berszél Vagy ez, tehát nem, nem, nem őrült. na, Ennek a verziónak van igaza. De... Mi az a tartalom, amivel szélhámoskodik, érted? Új messiás, női Jézus, magyar apostolok, kundalini világkígyó, energiák, csakrák, szívcsakra, pilisbe. mit tud. jó, ezeket nem mondta, de ezek összefajnak, érted? Tehát, el, tehát ezzel, azzal, ami Magyarországon menő. Ami Magyarországon menő. Ez elönt mindent. Tudjátok, hogy mit mondott kb. tíz évvel ezelőtt a feleségemnek egy régész? Hogy azért nem mernek konferenciát rendezni a honfoglaló magyarokról, meg a magyarság eredetéről, mert elárasszák a konferenciát az őrültek. Nem adják ki a magyar etimológiai szótárt, érted? Mert, tele, mert elárasztja a piacot a, a szíriuszi, sumer, szítja pártus magyar nyelvről, meg, meg az magyarokról, meg ezekről szóló. Bizonyítékot ezért, remélnének ezért benne. Bizonyítékokért ed? Hazavágja az intellektuális életet a tudomány, de ez még hagyján a politikába bekerült. A politikába bekerült. Uh -huh. de, ö, én azt gondolom, hogy a szellem visszaszorult a mai világból, kiszorult a mai világból, ö, számüzetésbe szorult. 700 éve kb. Ö, hát hát a felvilágosodás nyomán. Ja, ja. Igen. És, és a szellem, ami mindig is az emberi élethez és az emberi működéshez hozzá tartozott, az most egyszerűen nincs itt a világban. A helyére kerültek a szénsavas italok és a mentolos rágógumik, a helyére kerültek a, a jobbnál jobb devizaár meg a helyükre a kerültek a mobiltelefonok, meg, meg, a, meg a mobil, mobil csomagok, amelyek, amelyeknek a révén itt és most még gyorsabban juthatsz a világ bármelyik információjához. Az anyagi javak a fogyasztás. Pontosan. És, és, és visszaszorult a szellem. És a szellem utakon visszakéreckedik a világba. De démoni formába, démoni formába. Igen, igen, és, és illegitím módon. Jaj, Antezzel, jaj. Mert legitím módon már nem térhet vissza a világba a szellem, mert kiűztük, vallástalanítottuk a világot. Mert ezeket a, ezeket a látomásokat, ezeket kanalizálta normális módon az egyház, meg a vallás. Hát volt ilyen, hogy misztika. A misztika alatt nem ö, okkultista hablatyot kell érteni, hanem a kristálytiszta szellemet, érted? Igen. A maga kristálytiszta voltában. Igen. Most nem misztika van, hanem zavaros miszticizmus, meg, meg ilyen okkult, ezoterikus katyvasz, de még abból is a legszörnyű. De én azt gondolom, hogy, hogy pont azáltal ez, ez a mechanizmus működik mindig. Amit lefolytasz, az nem marad lent ki, hanem visszatér, de démoni formában. Démoni formába, így van. Ez történt. Mint a, a komplexusok. A nyugati civilizáció lefolytotta a szellemvilágot, és a szellemvilág most ennek a milliós kizofrén tünetnek a képében démoni formában Mi a különbség a sámán és az őrült között? Ugye a, a pszichiátriai kezelt is kvázi tévképzetekkel, vagy hát a szellemvilágából átszüremlő Hasonlók tartalmakkal, a tartalmakkal dolgozik. Hasonló a meg a sámán is. Elmondom, hát mind az kettő... egyiket kérték rá, és elfogadják, a másikat meg nem. Ugyanolyan, mint a, az a, a, a nőnél agresszívan Tévec, utvaroló férfi, Tévec, amelyik tetszik neki a fú, de, de macsó, a másik meg fú, de undorító. Oszi, ez nagyon vicces, de ez pont nem így van. Ha? Most a sámán, a sámán nem akar sámán lenni. Ezért vicces muszáj ez ne, a városi sámánizmus, neki. ahol könyvből megtanulod, mi a sámán. Az igazi sámánnál, a világ valamennyi ősi ilyen törzsi kultúrájába, a sámánt bele kényszerítik a szellemek, hogy ő sámán legyen, nem akar. Külzetes vagy ki, hivatás? Ki, a se akar ki, külföldre, külföldre az menni, azt. hanem kell neki, ezt mondta. Jó, világos. Végig kell eh... haknizni a világot ezzel Na, a tíz világos, vagy, világos, hogy a Huybert azt, azt adja elő, hogy ő egy sámán. Mi megélünk a gyanúperrel, mert már nagyon sokat láttuk erőlködni a nyilvánosságért ahhoz, hogy most ez a sámánság, meg eleve színész, aki imádja a közönség sikert, aki imádja a tapsot, aki függő a közönség visszajelzésétől, folyamatosan színpadon akar lenni, folyamatosan szerepelni akar. Tehát, hogy ez az egész, és hát nem a generációjának nem a legsikeresebbje. Tehát, hogy az egész története ennek a ennek a nulla, nulla éves kora óta figyelő gyereknek az a, abba az irányba mutat, hogy ez a skizofrénia, ez hát talán nem teljesen valid. Szóval a, de visszatérve a sámára, meg a... A sámára... 20-as években már a egyes vallás pszichológusok elkezdtek a kettőt összehasonlítani. Na, nem Mert mondom, hasonlók a tünetek, elmondom, szerint, de mégse ugyanaz. Elmondom, hogy szerintem mi a különbség. Szerintem az a különbség, hogy a pszichiátriai kezelt, tehát a klinikai skizofrén, ami föl Özönlik a tudattalamból, az rendezetlenül ráömlik a környezetére, és abból nem következik semmi, semmilyen módon. Nem vezeti. Nem, nem. Nincs, nincs, nincs, nincs kontroll. Igen, igen. A sámánnál van kontroll? A sámán az a tudattalanyból, vagyis hát a kollektív tudattalamból, ez fontos, feltörő információt átszűri magán, Megszűrjön maga a sámán által, és amit megkapsz, ami meg, ami meg kiderül, vagy ami át, átjön. Mondjuk beszéljünk, beszéljünk Mózesről. Mózes nagyon hasonló. Lát egy égő csipkebokrot. Hall hangokat. Ha, hallja, hogyan a, a lángoló csipkebokor azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Ezután a, a, ez a hang, ez tolba mond neki tíz parancsolatot, amit ő belevés egy kőtáblába. Tehát nagyon-nagyon hasonló ezek alapján, a tünetek alapján ma felvennék egy pszichiátriai osztályra. Ill és a még inkább. Az még Mózesnél még inkább. Ha bibliai analógiákat szóval, szóval, hogy, hogy ezek, hasonló, ezek hasonló tünetek. A különbség az az, hogy a, a klinikai a skizofrén a tévképzeteinek a vége nem egy kőtábla és nem egy Tát nem, nem, nem kristályosodik ki egy, egy a Közösség számára használható és értelmezhető közléssé, mindaz, ami föltört a tudattalamból. Értem, világos, világos. Egyébként figyeltek most, itt mi végig a skizofréniáról beszélünk. Van egy ennél sokkal durvább társadalmi probléma, a paranoia. Tehát én már itt említettem... Szerintem a a, a paranóia az a, a a, de szerintem a paranója az a skizofréniával együtti át. Van olyan, hogy paranoid paranó, skizofrénia ilyen létezik, de nem ez két különböző. Ezeket lehet valódiámba. elmondom, hogy miért függ össze a kettő. Elmondom. Ha valaki skizofrén, az soha nem kapja meg a környezetének a visszaigazolását a saját tévképzeteire. Érted? Soha. De értem. Ha, tehát van egy disharmónia a belső világ meg a külső világ között, is ezt valahogy föl kell oldani. Ezt csak összeesküvéselméletekkel elméletekkel lehet föloldani. Tehát úgy, hogy azok azért hazudnak nekem, azért nem jelzik vissza nekem a saját tévképzeteimet, igen, igen, mert igen. valaki arra utasította Világos, őket. Értem. Egy ember, bármennyire is beteg, bármennyire is ö, skizofrén, a saját tévképzetei, tehát a, a belső hangokat mindig nehezebben fogja megkérdőjelezni, mint azt, amit ez vagy az vagy amaz az ember mond neki. Értem, logikusan mondasz, az, de van, van, van, amikor a tudat teljesen szétesik, és csak ezekben az ilyen vizionárius szimbólumokba tud, ott nincs paranolja. És van olyan paranolja, ahol nincs látomás, meg nincsenek ilyen furcsa téves eszmék, csak minden mögött áll valaki, vagy valami. Érted? A és ez nem elég téves eszme? Oké, okay, de nem, nem, nem az a sámanisztikus vizionárius. Mm -hmm. Érted a különbséget? Mm -hmm. nem, nem jön a kollektív tudattalamból föl, csak mondjuk nagyon-nagyon megszűrve. És a paranoiásoknak. Különlegesen jó, sőt, túl jó, mint ahogyan például az autoimmunbetegségeknél az immunrendszer túlműködik, a paranoiásoknál a logika túlműködik, Aha, a legjobb logikájukban mindent, mindent beépítenek. Tehát érted, amikor, amikor megcáfolod, minden bizonyítékkal megcáfolod az elméletét, azonnal beépíti, hogy a cáfolat is az összeesküvés része, hogy őt megtévezd. Azt írja a hallgató, mániás, depresszió, és akkor nincs betegségtudat. Ö, nem, más, nem, más, nem, nem. Ezeket a tüneteket nem lehet bipolári zavarral magyarázni. Tehát ezeket a tévképzeteket, hogy, hogy itt megszületett a női Jézus Kanadában, és ezt ő onnan tudja, hogy magát figyeli, de önmagában, ha valaki arról beszél, hogy ő saját magát figyeli, és ebből kifejt egy tudást a, a térben máshol, vagy az időben máshol, ez, ez csak tévképzet lehet, hiszen nem, de, hogy, hogy mondjam, nem tudod eléggé alaposan megfigyelni magadat ahhoz, hogy észrevegyél valahol magadban egy nőt, aki Kanadában megszületik, és megszüli a gyerekét, és ő az új Jézus Krisztus, vagy a új Jézus Kriszta? <gül> nem tudod magadat elég jól megfigyelni ahhoz, hogy 2000 évvel ezelőtt figyelt meg magadat, miközben 76-ban születtél. És főleg, hogy 2000 évvel de ezelőtt megfigyelj egy 10 éves gyereket. De az időutazás, ez már időutazás, mindegy. Ahogy jönnek a, a, ezekkel a őrületekkel a mágikus képességek is. Na, azt írja az egyik hallgató, ahogy hallgatlak benneteket, egyszerre kirajzolódik előttem, Viktor és Fletó egyértelműen sámán. Jim Morrison, mielőtt még a Dors megalapította volna, ilyen filmes akart lenni, és egy mű, nagyon művész filmes, és akkor ő Hitler például Sámánnak tartotta. Tehát, hogy a politikus, az ilyen karizmatikus é. politikusokat lehet, tudom, Sámánnak tartani, értehetetlen. Uh -huh. nekem, nekem van egy megérzésem, Robi, szoktam mondani, hogy ugye régen szükség volt cenzúrára, vagy igénye volt a hatalomnak cenzúrára, ma már erre lehetőség nincs, viszont helyette a bulvárban zajt lehet generálni, és az majd elnyomja a, ö, elnyomja azt a mondani valót, amely elnyomásra született. A cenzúrázatlanság ö, hozzaléte a cenzúrát. Mm -hmm. Valamilyen paradoxon. Vala, valahogy valahogy a, a világvallásoknak az egyedülisége és ez a vallásszabadság mentesség volt a garancia arra, hogy mindenki kapott egy választ a, a, a választalanra, arra, amit nem tudunk a világról, és hazamehetett kuszba megnyugodni. E, és a vallás szabadsággal, a felvilágosodással, egyben az Isten megölésével jött az a lehetőség, hogy akkor most kitalálhatunk 315 másik választ arra a nagy kérdésre, amire eddig se tudtuk a választ, és ez egy ilyen nyugtalanságot szült. Ebből, ebből lett egy, egy szifírodalom, ami arról szól, hogy leválasztjuk magunkról ezt, nem a itt világunkba emeljük, hanem eljátszunk velük, mint kollektív konstrukciókkal, uh -huh, uh -huh. de, de és ilyen módon nem kell beleőrülnünk, meg nem őrül bele senki. Van, van kivét a, pozit no. a Philip, Kédik, Philip Kédik, de az komoly ember viszont, az egy komoly ember. Igen. őt el tudom képzelni profitán. Ő sámán, ő sáman tehát, oké, okay, hogy a elmegyógyintézetet, meg ötszörnösödnek, de mégis miket alkott? Ne legyen értelem? kétségünk, hát hogy az Mózes az... is megjárta volna a, a, a zárt osztályt, hogyha akkor, akkor van zárt osztály. De arról van szó, hogy a szellemvilágában volt egy birtokunk. És ezt a birtokot aztán bekerítették, és elvették tőlünk, pont úgy, ahogy a jobbágyoknak a birtokait bekerítették Angliában, és kisajátították. Az eredeti tőke pontosan, során pontosan elzavarták őket. Minket kiűztek a régi birtokunkról, a, templom, a templomból. A szellemtereiből a templomból. Ez nem azt jelenti, hogy ma már nem mehetünk a templomba, mert Mehet mehetünk. A templomról van mert szó, Mert mehetünk, hallgatók. csak ott abban a templomban már nincs bent az, ami akkor bent volt, mert magunkból üsztük ki. Világos. Tetszik. Na, Na Arról van szó, hogy ha bemegyünk, hogy most, hogy kiűztek minket a templomból, bennünk valahol belül, mert erre az embernek elemi szüksége van, hogy a szellemmel együtt éljen, belül kicsírázik mindenféle, mindenféle korcs módon mindenféle ö, degenerált módon igen degenerált módon az a, a szellem a, O, az de, az, az mert szellem. megölni nem lehet, de viszont démoni formába visszafejleszteni lehet az elfojtása. Az, az elmélkedés a vallásról, meg a, a valamilyen nagyobb hatalomról, az ez iránti természetes igénye csírázik ki az embernek saját magában, hogy a vallás helyett, vagy a szellem helyett púrhabbal kifújja a borda közét, szerencsétlennek, mert nincsen a kezében egy ilyen közös valami, amiben már legalább egyszer meg tudtunk állapodni, amely tőlem ugyanolyan messze áll, mint az, amit a hújber mond, de legalább béke volt körülötte. Hát Nem kellett a reggeli műsorban minden hétfőn előadni egy bizonyoságot. Hát igen, próbáljuk körbejárni a közösségi skizofrénia okait, magyarázatait. Meg paranója. Igen, am, am, ami a, amit íra hallgató. Srácok, mindannyian zárt osztályra kerültünk volna, ha találkozunk azzal a szellemi lényjel, akivel Mózes. Írja nekünk egy true believer. Na, na itt az igaz hitű Igen, igen. Erron Hubbard, a Szientológia atya mondta egyszer: Ha gazdag akarsz lenni, alapíts vallást. Huyber skizofrén meg komolyan megfogadta a dolgot, nincs mit vesztenie. Na, ez az, ami nem működik. Tudod, egy skizofrén én, az nem fogadja meg a dolgot komolyan. És ha valaki rendesen skizofrén, az nem. Az nem, számító. Ö, nem számító. Nem számító, nem, nem hallgat jaj, jaj. valakinek a tanácsára. Így van. Érted? Tehát, hogy el, itt most vagy ez van, vagy az van. Ö, ha nemrég láttátok volna azt hiszi Ferit, az extrém aktívban, akkor világos, hogy nem szélhámos. Ja. Uh -huh. Azt hiszi Feri. Ez a... Ez a szó, szóvícbűnözéstárgya. <gül> <gül> a skizó tünet... Azért az Elron El Huiber az, az atta, szerintem az, egy, az, az pontot érő Ez bűnözés volt, volt. A szellemes volt. A skizó tünet azért gyanús, mert végig témánál volt, és nem, nem csapongott ide-oda a témákban. Most, tehát ezért gyanús, hogy nem skizofrén? Mert mert ha egy rendes skizofrén, az tudod, mesél egy történetet, valahol bemegy az ajtón, és az ajtó mögött meg már húsz évvel korábban járunk, valahol, má, valahol nyíregyházán, amikor ott lent lakott a férjével, tudod. Tehát, hogy ez a skizofréneknek az élménybeszámolói során, nagyon gyakran van az, hogy így nem tudod követni, mert nem lineáris, hanem így átlépünk idő és tér síkjai között folyton. Na most itt ez nem történt. Ez vagy azt feltételezi, hogy jól funkcionál, tehát, hogy Relatíve el tudja de rendezni mi az, hogy a témképzeteit. itt, Robi, hát ízé nulladik koros énye meg egyszerre volt az ókorban, meg Kanadában. Jó, nem igazad van. Igazad van. Hát, de, de, de, de, de mihez képes? mihez képes? Tehát, hogy a, ha valaki beszélt más kizofénekkel, az tudja, hogy ez egy mélységes, mélykút, út, és hogy nagyon nem a Huyber van az alján. Hogy ilyen borzalmasan szürreális monológok igen, vannak. Igen, persze, igen, persze, igen, persze. igen, És megszállottság. És megszállottság. A skizó tünet azért gyanús, mert végig témánál volt, és nem csapongott ide-oda. Szóval, hogy erről volt szó. Az Valahol igazság, sz... hogy a Kanada az a Facebook posztjából jött, a nulla éves korom óta figyelem a beszélgetésben hangzott el. Aha, aha. össze lehet szedni, hogy mi honnan való. Egyébként ez, hogy a, gazdagok nem, és... nem uh, hogy a gazdagok és befolyásosok figyeljenek egymásra, nekem azonnal beugrotó show. Világ nem proletáriai egyesügyetek. És ugye Osó mondta, hogy eddig minden proféta szegényekhez jött. Én a gazdagokhoz, de az nem volt skizofrén, az egy cinikus szélámos Igen, ő az volt. Beszéltünk szerintem róla is. Nem ő volt az, akinek bentley vagy Rolls-Royce-okat adományozgattak a hívei. De valami 80 vagy 100 darabot. 365-öt akart összegyűjteni az év minden napjára, de csak 100 valamennyi sikerültnek. Béna! Béna! Béna! Lúzer, lúzer. Na, figyeldek! Kevés, kevés, kevés Mercedesű ember. Oszi, jön, jön március 15-e, és, és nem tudsz-e mm. róla, hogy Petőfi az marxista volt, és szionista. Uh, Én Olvastam, olvastam, és olyat is... Nem, ol... ez nem egy másik téma, még mindig a skizofrániáról vesz. Igen, még mindig a konteokról. A, a így van, és olyat is olvastam, ugyanebben a blogban, hogy hogy Makovec imre az uh, sátánista. Uh, sok, sok bejegyzés született arról, tehát a csávó végig leleplezte Makovec imrét, hogy sátánista, és tele van szabadkőműves és kabalista szimbólumokkal az úgynevezett magyar építészete. Megtudtam például az Rényi Miklósról, uh, nem a szigetvári hősről, hanem a költőről, akit annak idején Európa ünnepelt a török elleni harcéről, hogy ő voltak éppen egy muszlim volt. Uh, bocskai az Erdélyt elszakított Magyarországtól, és Trianont ő már megcsinálta. Akkor Betlen Gábor, Detto egy rohadt hazáruló volt, a kurucok azok. Uh, Ezt egy forrásból nem, szedni, van egy vagy? ilyen irányzat, amit úgy neveznek, hogy tradicionalizmus, és azok nagyjából hmm. ilyesmit vallanak, de ennyire nagyon nem, csak találtam egy új szerzőt, aki még így kiegészítette őket, érted? Például Mixát Kálmára valami miatt nagyon haragszik. Ávósnak nevezem. ávós gazember, mert hogy a Mixát regényből, a különös házasságból csinál az 50-es években egy antiklerikális filmet, és, és ezért ő ávós. Most az a vicces az egészben, természetes kosút meg a külműves, jó, Kossuth tényleg az volt, de a szabadságharc után lépett be, és hogy, és hogy, hogy gyakorlatilag ugye Hajnaú a hős, meg a Habsburgok, meg Ezek megelőzik előzik a Tud, korukat. Meg, Bocsánat, meg, meg de a, a, a és... mixát az első világháború előtt meghalt, de már akkor előkészítette, ávó, hogy az 50-es az években az Ávó. Hát az idő a Petőfi Sándor persze. úgy volt marxista, hogy 48 óta nem tudunk róla semmit, vagy 49, és a Marx meg mit 1860-as Nem, nem, nem, jön, nem, A kommunista az, kiáltványt a kommunista már 1848-ban megjelent. Pont a magyar, a, a, épp a magyar forradalom évében. Egyébként nem véletlen, Aha, hiszen nem az rí... egy forradalmi hullám volt. És akkor. lehet, hogy találkoztak, kérted, mm. és hát, a Petőfinek írta... a kommunista meg És az a írta... Nem, hát arro, nem, nem hát arról van szó, hogy a kommunisták azok a, későbbi, azok a későbbi kornak Aha. a jakobinusai. Tehát tulajdonképpen a jakobinizmusban, a francia forradalomban, csírájában már a, már a, későbbi, a, kommunisták, már a későbbi kommunisták már, már ott voltak, már megvoltak. Na most a petőfi tudjuk, hogy jakobinusnak vallotta magát, tehát értelmezhető a Petőfinek a szerepe, vagy értelmezhető a táncsisnak a szerepe, úgy, mint egyfajta korai marxizmus. Tehát most ez. E, de, de, de, de, í, igazad, van, ez, igazad van, ő el is jutott a az öreg táncsics, aztán később. Ebbe teljesen igazad van, csak itt nem erről van szó. Ó, ez most lehetne egy történészi diskurzus. Itt nem erről van szó, de arról van szó, hogy a jobb oldal, a, jó, a szélső jobb oldalon megjelentek ilyen fajta Ne, koldeó. de, de, várjál, tudod, mi történt? Visszanyalta fagyi. Az történt, hogy például makovecímrét Imrét, aki egy hallatlanul nagy építész, ugyanakkor viszont az egyik legnagyobb árokású a magyar nyilvánosságban. Hát, hát, az elmúlt, az elmúlt ö, 25 hát évnek, mondjuk a, a, a, a, rendszervá a rendszerváltás követő 25 évnek az egyik legnagyobb ilyen, ilyen közé közéleti kirekesztője ha, igen, volt. Ha egy társadalmi elszakadást egy szimbolizálni kell, egy ilyen széthúzott függönnyel, amit gombos tűvel rögzítesz, ő az egyik ilyen gombostű, akivel szóval, kapaszkodni aha. lehet, hogy távozz tőlem, hogy hát, a szádra veszed, én, mert ő már a másik oldalon. Én emlékszem, hogy amikor eljött az egyetemre előadni Makovec akkor előadta, hogy a a besenyő, a besenyő család, család, hogy a besenyő család az, egy magyar, magyar, az egy magyar gyűlölettől fröcsögő mocsok, és hogy arculköpése a magyar embernek, és nem tudja, hogy ezt, a szemetet meddig, hogy ezt a szemetet meddig tűri még a magyar társadalom, de reméli, hogy már nem sokáig. Ez pusztán a besenyő elnevezés miatt gondol. Nem, nem a besenyő elnevezés ne, miatt gondoltam, mert a magyar családot látta benne arculköpve a, a makovec. Na most az érdekes az az, és a groteszk, hogy a makovecet, aki úgy állt hozzá ehhez a kérdéshez, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. Ugye Bayer örök örökbecsű ja, ja. idézzük. Ö, őt most Lele. jobbról, most jobbról karaktergyilkolják le. Így Tehát van. most... Erre mondom, hogy a fagyi. Bocskairól. Hát a bocskai könyörgöm. Tehát, hogy ki gondolta az, hogy egyszer a bocskai hazáruló lesz? Hogy a bocskai fele lesz felelős Trianonért. A bocskai, tudod, hát a, a bocskainál meg már nincsen, nincsen népnemzeti bikon a magyar történelemben. Hogy az... a bocskaira azt mondják, hogy már Trianon előtt évszázadokkal végrehajtotta a Trianont. Az, ahogy hogy elszakította az erdélyi fajátelenséget. Aki a törökök ellen harcolt, az muszlim Bérenc. Érted? muszlim Tehát, hogy mi történt? Ént. ez is ez, ez, a, a, ez a ez a saját gyermekeit. Pontosan, pontosan. Eljöttek a a Robespierrek, <gül> és a és a Dantonoknak a fejét egyenként levágják. Na, ami, ami történik az az, hogy hogy a, a, a nemzeti radikalizmus szembe került, de nagyon-nagyon élesen szembe került ezzel a royalista, tradi, tradicionalista királypárti és Habsburg szélső jobboldalisággal. Tehát ez a szélső jobb két irányzata. A Habsburg párti régi háború előtti legitimisták, tehát azok a főr, főrangúak, meg nem csak főrangúak, akik negyedik Károly támogatták, és nem Hortit. érted? Tehát itt volt egy Habsburg párti vonal Magyarországon, főleg a katonatisztek között. Ennek a tizedét se engedték volna meg maguknak. Semmi köze a tradicionalistákhoz a tradicionalistáknak, a magyar legitimistákhoz, érted? Ez egy őrület. Egy vírus, ami bekerült a szélsőjobbnak a testébe, és bomlasztja tulajdonképpen a szélsőjobbot, mint egy ilyen trójai vírus, vagy olyan, mint a hív, beépül a sejtbe, érted? Beépül a sejtbe, mert a szélsőjobber mibe gondolkodik? Konteóba, a Konteóba, ergo bármi, amit te leleplezel, mint zsidót, meg bomlasztót, legyen az Mátyás király, vagy Zrínyi, vagy Bocskai, abban a pillanatban a csávó hú, egy új perspektívát kapott a történelem, és vesz mi és még valami, a szélső jobboldaliság az valahol egy ilyen lázadása körülvevő világ ellen, manapság. Amit ő az iskolába tanul, az mind szemét szennyes, mert ennek a világnak az integráns része. A köztéri szobroktól, az utca megnevezésekig, a hivatalos ünnepségekig. Ezért minden, ami ezt felülírja, az már eleve szimpatikus. Konteóba írja fölül, leleplezi, és zsidókálnak mögött. Ergó ez egy olyan fegyver lehet a szélső jobboldal szétbomlasztására, érted? Hogy a szélső jobboldalt így lehet belülről szétbomlasztani. Konteó ez, ez gyártással, gyártással hogy, hogy a magyar nacionalizmust teljesen kinyírod ezekkel az eszmékkel, mint egy HIV vírus belülről. Egyébként a tradicionalisták ellen nem véletlen, hogy a, pont a nyilasok, a hungaristák voltak, akik a legélesebben hadakoztak, mert érezték, hogy itt a torkukon a később. Ugyanazokra Mi... a és, és, az... és, és mit történt a sokkal? Ki a szélső jobb oldalból uh, kirekeztették őket és lehüjézték. Uh, Érted? Ha... Ez történt velük, és a jobbikba meg beépültek ezek a tradicionalisták. Hatalmas a kísértés, hogy újra reprezentáld, újra meg újra reprezentáld a magyarságot, és persze kin, kin máson, hát ki lenne erre alkalmasabb, mint te? Ugyan ki lehetne a magyarságnak az új mint te, aki azt mondod, aki megmondod, hogy Zrínyi, az törökbérenc, hogy Bocskai az trianon megelőlegzője. A feladat az az, hogy egy új középpontot találja magyarságnak, és honnan rajzana ez ki, honnan máshonnan, ahogyan a vallás húj úgy a magyarság tudat és a nemzettudat, az pedig a, az pedig a ö, közösségi tradicionalista szkizofrenia origójából. Ez az önkényes mérvadó Pozsér Robertel és Horvátoskárral itt a 9.15-jén csapszí. Nem tradicionalistákról vagy rojalistákról szól ez a történet írja a hallgató, hanem magyarokról és magyar ellenesekről. Valakiknek még mindig szúrja a szemét, hogy még mindig létezik Magyarország Európa közepén. hallgató úgy tűnik, hogy reprezentálni próbálja azokat az irányzatokat, amelyekről beszéltünk az imént itt az SMS-val. Nem biztos, máshogy is lehet értelmezni. Kiknek szúrja a szemét, hogy Nem Magyarország lehet, úgy lehet, lehet, és hogy közepén. a tradicionalistákra gondol, hogy azoknak szúrja a szemét. Hát azok végül is tényleg az elmúlt 500 év magyar történelmét meg irodalmát eltakarították. Na, várjál, de várjál, hogyha ezek azt mondják a bocskaitól elkezdve a mixáton keresztül a, a kosúttal a jó, hogy Petőfi meg kosút, meg Adi, meg József Attila persze, ezek de, ne, már, ezek de, ne... de, még, de még bocskaira, de még nem tudom. Tehát, hogy a, a, Mindenkire, Mátyás királyra is, magyar, is ki, ki az, aki magyar nemzetiségű és ő szerintük az, az nem hazáruló. ez az, hogy Van ilyen egyáltalán, várjál, vagy csak Habsburg, csak Nem, osztrák? a régebbi tradicionalisták azok fölhozták, hogy ezek az aulikusok, Szécsen, Antal, Dezsőfi, ezeknek a nevét ma már kevesen ismerik, akik vitatkoztak Széchenyivel, meg nem vettek részt 48 ban meg királypártiak maradtak, Ugye ezok, azok a tisztességes magyarok, viszont barom érdekes, hogy ezektől semmit nem adnak ki, Néha megemlítik, hogy voltak tisztességes magyarok, de ezeknek az írásait érdekes módon nem adják ki. Az áll... Csak külföldi szerzőket érted? A másik egyébként utálják az ősmagyarkodókat is, a tradicionalisták, hülyéknek tartják őket, meg mindent, tehát távol tőlük. Az nem tradíció, ez a nomadizmus, az miféle tradíció, nem tradíció. A másik meg, hogy, hogy ugye Hanvas Bél az egyetlen szerző, akit ők így tisztelnek. De ez az új csávó, aki mixátot is meg, mit tudom én, Makovecet is így legyalázta, ő már honvas ellen is írt, hogy Hanvas ugyanolyan rossz volt, mint a kommunisták. Tehát Hanvas az kvázi a kommunistákkal egyenrangú, szemétládaért, tehát már Hanvas se. Ja, 56-ról is olvastam ebbe a blogba, hogy az, az a KGB által megszervezett kommunisták, zsidók és lumpenproletárok által véghezült forradalom, tehát 56 se. A régebbi tradicionalisták még 56-ot tisztelték, mint ellenforradalmat, mert szerintük az igenis ellenforradalom volt, jó értelemben. Hát hiszen a horti rendszer is ellenforradalmi rendszer volt. De 48-at azt utálják, mert az egy szélső balos műves összeesküvés, de viszont az 56 legalább még volt, most már 56 se, ennél a szerzőnél legalábbis. is. Tehát gyakorlatilag az egész minden le van gyalulva. Én, várjál, és mi a helyzet az árpátházi királyokkal? Azok legitim uralkodók voltak? Azok még igen, azok legitim. De ők úgy tartják, hogy ott se a magyarság a lények, hanem a dinasztiák, a dinasztiák azok nemzetfelettiek. Tehát maga a nacionalizmus mind olyan, az baloldali. Annyiban igazuk van, hogy tényleg a francia forradalomhoz kötődik. Érted? Uh -huh. Tehát, hogy a dina, Az igazi jobboldaliság az a dinasztikus. De, ig de igazából, élted, nem csak, hogyha ennyire dinasztikusak, de azért ők szeretik azt, hogy eszesz meg Szálasi, meg ilyenek, ez az kevésbé dinasztikus. Nem, annyi, az nem tűnik annyira dinasztikusnak, igen, meg tradicionálisnak. Igen, igen. igen, igen inkább, foda... egy ilyen, inkább egy ilyen forradalmi, kifejezetten forradalmi. Furcsa. Fel, forradalom fel, felülről, de forradalmi? Vegyes Én azt gondolom, között. hogy a hungarizmus az egy forradalmi eszme. De tehát nem az egy tradicionális... tradicionális... egyenlőség, de nem tradíció. A, világos, világos a hungarizmus a szocialista, persze, hogy nem. Már a írja 44-ben. Úgy élünk Európa művelt és felelős erkölcsű népeinek tudatában, mint egyfajta tolvaj és emberevő cigányhorda, valahol a Putriban, Európa peremén, ahol a törzs gyanús és utálatos dolgokkal foglalkozik, tyúk tolvajlással és dögevéssel. Nem PC-duma, de már a az nagyon keményen nyugatos volt. Hát Persze, ő, Há, hogy ne, hogyne, hogy hogy Viszont, hogy mondjam, én azért megvilágosodtam és rájöttem a végső igazságra, és ezt üzenem minden hallgatónak, és hogy, hogy a konteókat az összes küvés elméleteket egy bizonyos központi helyen valakik gyártják. <gül> <gül> kik? Hát akik az összes összes küvés elmélete hogy hogy, hogy elkábítsák a világ. És mi van akkor, hogyha az összes elméletekkel kapcsolatos információkat, mely szerint azokat az összeesküvés elméleteket egy bizonyos központban gyártják, ezeket az információkat egy bizonyos központban gyártják. És besugározzák a fejembe. Pontosan. Tehát mi van akkor, hogyha eleve, eleve legyártják... Most, most 3D nyomtatják bele a fejedbe. Legyár, az legyártják azokat a gondolatokat valahol, amelyek szerint központi helyen gyártják a konteókat valahol. De kik? Hát, szerint, hát, hát, igen. hát szerintem azok, Egyébként akik a, a, a, a Hát Lehet, hogy a magyarok csak akkor a titok, hogy még mi sem tudunk róla. Azt írta Porkoláb István, hogy a románok szerint Jézus román volt, mire német szabolcs, a magyarok szerint meg magyar, a zsidók szerint meg... a bocsánat. <síns> szerintem, aki azt mondja, hogy Jézus zsidó volt, az zsidó. <síns> Is. <síns> az, az az igazság, hogy hogy a, a, a tévképzet az persze csak egy, egy feltételezés, hogy az, az tévképzet, addig, ameddig nem jártunk utána. Na most a, a, a helyzet az az, hogyha a hújberferi azt mondja, hogy, hogy valahol Kanadában él egy nő is, hogy ő az új, új Jézus Krisztus, az nem feltétlenül tévképzet. De ha ezt Feri onnan tudja, hogy figyeli magát, és megfigyelte magán, éves és oda. ezt megfigyelte magán, akkor az már biztos, hogy tévképzett. mert talán él Kanadában az új Jézus Krisztus. Talán nő. De az de biztos, nem. hogy ezt a húberferí. Talán ezt Kanadában kellett volna megfigyelni azon a nőn. Igen. Nem a Hújberfelin. Hát nem tudom, figyelj lehet, a klinikai pszichológiában is, a kognitív tudományokban van ilyen, hogy first person methodology, tehát saját személyes élményes tapasztalat, érzet minőségeit vizsgálják. Hát lehet, hogy ez egy ilyen kísérletnek egy félre sikerült eredménye, nem. Skizó, de annyi esze mégis van, írja a hallgató, hogy, a kics hogy kicsit a saját érdekében játszik ki. De ez nem jelenti, hogy nem Ezt skizó, hiszen attól ma. még lehet okos. Többen csak én... írtak ilyeneket, na igen, igen, igen, csak igen csak én ezek a gondolatok. Csak, igen, csak én ebben nem hiszek, és mert talán azért térnek vissza újra, meg újra ezek a gondolatok, mert valahol gyártják őket valakik. <gül> Nekem jobban tetszik az elvont bölcsész csaj vagyok, skizofrén kacsintó jellel. Reménykedik a hújbe, Arról van szó, hogy ő a skizofrénre szabasz, hiszen ő egy elvont bölcsész <gül> csaj. El <gül> El, elvon Hubbard. Elvonó Ron Hubbard esetleg még erről lehetne szó. E, hát az az igazság, hogy a, a, én azt gondolom, hogy inkább túl sok volt az elvonásból. Ez lehetséges, <gül> hogy inkább vissza kéne állni a szerre, lehet, hogy akkor így elmúlnának ezek a tévképzerek. hogy elvonnak? Ilyen nagyon hirtelen nem lehet elvonni valamit. Mert volt, volt egy ilyen ős-magyar ős neós ismerősöm, aki, aki a szer tartást úgy úgy értelmezt a szert szereket szót, hogy, hogy igen szert tartot. Mindig, mindig jó kérdés, hogy miért viszik el a sámát. Szertartásért, Sért, vagy tartás tartásért. <gül> <gül> és a szertorna. Az, amikor, amikor váltogatod őket, hogy edződj, mint a szert orba így hívják. Most már nagyon rosszak vagytok, de ezt így gyakoroltátok? Hogy tudtok ennyire rosszak lenni? Ez a kereskedelmi rádiózás. Várjál, ír valaki olyasmit, ja, ez igaz. Ír valaki olyasmit, hogy de akkor a zsidók állnak a tradicionalisták mögött. Olvasok ám a sorok között, egyébként teljesen nem olvas, hallgat, de több, mindegy. Hogy mondjam, én ilyet nem állítottam. Lehet, hogy a zsidók. A, tehát aki azt állítja, hogy a zsidók állnak a tradicionalisták mögött, valójában az, áll, az mögött ának a zsidók. És kik állnak a zsidók mögött? Na már csak ez a kérdés. Hát egy. Egyszer... Vagy ilyen egyszerű lenne a világ, nem, hogy ott állnak nem, a zsidók nem, és nem, kész. Nem, nem, nem, őrlények, nem, nem. egy JHVH nevű kozmoszból érkezett éljen. Hát valami Sirius alfabétag a A Sirius az, a... az magyar, bocs. Most hát hadájunk már mi mindenki mögött a végén. Csak ez legyen a titok. Ezt ne tudjuk meg, hogy mi vagyunk azok. Ahogy egy barátom írt, írta, megölte a feleségemet. Ez én... kiderül, hogy én voltam, és már bosszút álltam érte 23-szor. Hát akkor egy barátom versét tudom jelen. idézni, hogy minden mögül árad a mogul, 3hagyva véres bálnyomát. Nekem van egy skizofrén haver. Lábnyom, ja, ja, ja, ja. véres bányomát. Azt írja a hallgató, nekem van egy skizofrén haverom, ő az esetek 99%-ában normális, időnként főleg írásban előjönnek belőle Ferencénél ezerszer durvább összefüggéstelen, értelmetlen, hosszú szövegek. Nekem volt egy ilyen pattársam a tehát, Műszaki Egyetemen. Igen, arról van szó, hogy túl összefüggő, Kétség, túl összefüggő a... és túl logikus, vár... ahogyan előadja. Mással... Tehát, hogy mondjam, a, nem, ennél zavarosabbat vártunk, hogyha tényleg rendes skizofréniáról van szó a Huybert esetében, valahogy, hogy mondjam, tudom követni az őrületét, és ez zavaró. De várjás, ha rendes skizofrén lenne várjás, várjás, talán nem. Várjás, tudnám. Most hagyjuk a Huybert, most uh, in tehát, hogy van ilyen, hogy kezdődő skizofrénia, meg skizoid, ami még nem skizofrén, hmm. tehát vannak fokozatok. És a volt egy néni, aki is kizofrem volt. Ő úgy, kezd, úgy kezdődött, hogy templomi zenét hallott. Aztán a templomi zenét a falból hallotta, utána hangokat hallott a falból, utána már jött az, hogy a falból jönnek emberek. És a, és, és a legvégén az volt, hogy a WC-ből hogy a, a, a kakit lapáttal szórta a falra, mert hogy ne jöjjenek ki a falból az emberek. És jött a postás, és mondta, mm. hogy maga is a falból jött, és akkor így a postás így menekült kifelé. És akkor, akkor elvitték szegény nénit. Mm -hmm. Azért a skizoaffektív zavar, az pont ez. Tehát túl a skizofrénián, vagy innen a skizofrénián, de túl a... a a józanságon, vagy hogy fogalmaznak. Igen, igen, tehát fokozatok mert... vannak. Igen, igen, van. igen. És itt azért mondtam ezt az, ezt az öreg nénit, mert hogy itt tetten érhetők mm -hmm. voltak az ő megőrülésének a fokozatai. És ez valamikor olyan lassan megy végbe, hogy tíz éven keresztül teljesen elviselhető, és olyan lassan mozdul meg, mintha ha álló, majd, majd állókép egyszer csak lenne, És nem veszed észre. Meg van az, hogy mind, minden nap találkozol valakivel, és utána tíz évig, és jön valaki, és azt mondja, hogy de hosszú lett a hajad, vagy hogy meghíztál. Te ja, meg azt ja, mondod, ja, ja. te tök ugyanúgy nézel ki. A közvetlen környezete nem reagál erre, de ha a pillanatképeket veszel előtt évente, akkor teljesen világos a trend, hogy konnan hova tart. És ez kollektíve is 1850-es 1850 évek óta nem történt. Ilyen, majd egyszer csak kiderült, hogy Petőfi cionista, szabadkülmös marxista. Egyik napról a másikra. március 15 a magyar nemzetnek. Hát Hújber Ferenc mai reggeli kinyilatkoztatásával és Annak eddigi munkásságával úja. foglalkoztunk, és a mentálhigién és állapotfelmérés jutott leszünk eszünkbe, amelyet próbáltunk elvégezni a magyar konteó malufaktúrákon is. A magyar társadalmon. Köszönjük, hogy ebben segítségünkre voltatok. Ez volt Farkas Attila Mártonnal, Puzsér Robertel és Horváth és veletek az önkényes mérvadomára. Sziasztok!